Минало, минало, ама не съвсем. Минало, не минало. Под, това, а, над, под този надслов започна фестивал, който събира представители на различни поколения, творци в сферата на киното, литературата, визуалните изкуства, музиката и историци. Всичко това се случва от вчера вечерта в Центъра за съвременни изкуства Топлоцентрала и комплекса Гарнизонно стрелбище. Сега малко повече за този фестивал, който ще продължи до 2 октомври и носи знаковото название Минало-Неминало. Ще разберем от Весела Ножарова. Тя се занимава с структурирането на един от модулите на този фестивал, който е свързан с Предполагам визуалните изкуства. Добър ден, казвам Добър на Весела Ножарова в студиото на Хоризонт а, до обед. А на телефона е Диана Иванова, колега от а, медиите, помниме, от зората на избухването на демокрацията в България. А, след това Свободна Европа. В момента тя не живее в България, но е специално за фестивала Минало-не Минало обратно тук в София. Добър ден, Диана. Добър ден, Ирина. Благодаря за възможността и двете да сте с нас в този момент. А, ами, да започнем там. Наистина, какъв е този особен фокус върху миналото, което не е минало? Върху спомена за репресиите от бившия тоталитарен режим и начина по който ние, ние адресираме травмите от миналото? Кой да започне, може би Диана, като по-далечна в момента? Uh, може би, Весело може да разкаже по-добре концепцията, защото аз участвам в uh, само един модул, uh, но мисля, че е много актуално това, което те правят и че, слава Богу, има най-после такъв фестивал, който uh, фокусира именно върху това, защото uh, мисля, че всички... Осъзнаваме, особено през събитията в момента, колко тази история, която е преминала. Тя е преминала, де-факто. Ние се намираме на едно друго историческо място в момента, но тя останала и е задръстила телата ни. Мисля, че това е нещо, което мен много ме занимава, как нашите тела носят много знаци, които ние дори не разпознаваме. И мисля, че има нужда от по-експериментални подходи, по-нови по подходи, с сблъсък на нови идеи, за да, за да можем да се отласнем и да вървим заедно с историята напред. По някакъв начин ние сме се придвижили исторически обществото а, в едно друго време, но част от нас е заседнала много така сме в едно шизофрено състояние всичките. Хем сме, хем сме в старото, хем сме в новото и някакси не можем като че ли да направим този... Двете неща да ги свържам в едно. Мисля, че това е нещо, което мен един ги много занимава тази връзка. Връзката, която липсва между това, което е било и това, което е сега. Така че това е това мисля, че това е специално моят фокус. А може би Весел може да разкаже повече от, нените, от това, което тя прави, защото тя е човека, който е, доколкото знам, инициатор на цялия проект. Така ли е весело? Да, да, така. Не, не, не, не съм аз инициатор. Инициатор е столична община, която ли Малина Едрева, коя, на която и хрумва тази идея в началото. И аз бях покаяна за визуалните изкуства, но понеже от известно време с история помежду развиваме темата свързана с миналото историята, изкуството, културата и начина по който през изкуство, бихме могли да съпреживееме, осъзнаеме, освоиме по някакъв начин, подредиме в съзнанията си това, което се е случило като история в назад съвсем естествено поеха функциите на главен куратор на този фестивал и наистина първоисточника е от това, че много хора през последните години, много колеги се интересуват от темата. Има бум в документалното кино, има много интердисциплинарни практики. Диана е един от а, моите светли примери в тази посока, работейки през психоанализа с миналото, а, но също така е, има и много млади а, визуални артисти, които работят Работят с архиви, с документи, с, въобще с вербална история. И ми се стори много подходящо тези всичките различни художествени и културни опити да бъдат събрани в рамките на 4 дена, малко по-интензивно. Целият фестивал е подреден на принципа на майсторски класове на отделни артисти, индивидуални индивидуални лекции или индивидуални представления в формата на проекции, документални и музикални концерти вечерта, защото имаме два концерта тази вечер и утре вечер, които ще завършат, фестивалът ще завърши след 10 часа заради тях които също са исторически. Свири се, има музика, има питие човек, има друга настройка, но в същото време също говорим за истории и за минало. Васил Варбанов ще ги води тази вечер имаме един специален гост, всеки път искаме да имаме специален гост, защото наистина този фестивал ще се опитаме да го направим ежегоден. И днес идва един чех, който се казва Ладислав Кудрана. Той е директор на Чешкия институт за а, изследване на тоталитарните режими, нещо като комисия по досиетата в българската версия. Михаил Груев ще говори с него. Председателя на да. Държавната агенция архиви. Държавната агенция архиви, да. А, той е вече чисто историческия модул. А иначе а, целият фестивал е решен като различни модули. Документално кино с Ралица Асенова, която е куратор на документалното книг кино. Михео Груев е на историята, Тодора Радева се занимава с литературата, нали имаме такъв тип различни а, модули, които се случват по едно и също време. Специален акцент е и включването на гарнизонното стрелбище, едно място, което а, е посветено именно на, на, на страданието, на, а, на жертвата в българската история и което е абсолютно непознато и неосвоено от, а, от изложбен живот или от някаква Културна, културен контекст. Там е част от изложбата разположена. Със сигурност това е нещо изключително важно и интересно. За мен е любопитно а, дали като си даваме сметка, че политиките на паметта са затруднени в България а, и заради идеологическо обременяване, но и заради економически интереси на бившата номенклатура. Mm -hmm. а, Изкуството възможно ли е да отвори врата в тези травми от миналото? Може би въпросът е към Диана. Диана Иванова днес ще прави този експериментален уркшоп от 16 часа, озаглавен наследеното неудобство децата и държавна сигурност. Какъв е, е аспектът? Когато говорите за децата и държавна сигурност, децата на държавна сигурност или децата по времето, когато Държавна сигурност е турмозила примерно техните родители. Вторият аспект, е, става дума за именно това. Всички ние или една част от нас, които са били деца, когато Държавна сигурност всъщност е била това, което е била тогава. И как това по някакъв начин е останало в нашите тела. Има един много интересен филмов документ в комисията който аз съм показвала многократно на фестивали в Германия, на уркшопи и тук. И винаги ме впечатлявало колко силно той всъщност въздейства на аудиторията. И сега ми се иска всъщност тъй като са точно 10 години след намирането на този хилмов документ, след първата му прожекция, ще направя нещо по експериментално за което няма да разказвам сега, който иска може да дойде. Входът свободен ли? Входът е свободен. Входът е свободен да. Да. Днес от 16 часа. Това е само едно Целата от събития. Целата програма е, Целата. е свободна. Да. Да. Е свободен, така че който, който желая може да да гляда, Става дума за, за наистина един опит, също и от моя страна. Този експериментален уркшоп го правя за първи път едно желание е да отидем малко говоренето. Мисля, че това, което понякога ни задръства, е, че веднага започваме да дискутираме преди да сме усетили какво нашите тела преживяват или какво, какви чувствима в телата си, когато наблюдаваме нещо. И по-скоро моят фокус ще бъде върху, зату, върху това, но, но повече, повече по време на съдния уркшоп. Но мисля, да отговоря още на твоя въпрос, Ирина, мисля, че изкуствата не са решения само по себе си, но те са се съпътстващ много важен процес на търсене на различни форми. А, просто ние като общество и като хора имаме нужда от всякакви форми. Изкуството не може да замести това, което а, една комисия изследователска може да направи, ли, или това, което, а, а, което хора, които се занимават с посещението на комиза, могат да направят. Но те могат да. Стигна до много по-широка публика да отворят други сетива, друга чувствителност. Нали, говорим за това, как нашето общество да стане по-чувствително за това и всички ние, а, как всички ние сме част от това, как всички ние сме част от тази травма. Тя не е на няколко души, тя е обща. Ние всички сме в нея и колкото повече имаме форми, които помагат да се стигнат различни хора, толкова по-добре. Всички... Нищо не замества другото. Всички сме в тази травма, казвате, а, и затова въпросът е много важен. Как се преодолява травмата? Ние знаем от а, литература. Изкуството от световната практика, от историята, германския опит, че откритият разказ на жертвите помага. Важно ли е обаче да чуем и откритият разказ на тези, които са били екзекутори на репресията на бившата система? Разказа на насилниците? Аз в, в случая този документ, който показваме, това е много важна тема, Ирина, а, но документът, в който показваме, за е, мен е много метафорично, много силна метафора на нашето общество, защото в този документ ни виждаме едно семейство, което е подложено на разпит, което е наблюдавано с крита камена ръка, е от офицерите на държавна сигурност, които ние не виждаме. Те остават, ние виждаме техните гласове, ние усещаме как те влияят на тези хора, но всъщност ние каквито и чувства да изпитваме ние можем да ги спитаме само към хората, които виждаме, нали? ние така сме устроени. Те остават зад кадър. И мисля, че това е нещо, което се струва малко по-сериозно да, да, да разсъждаваме върху него. Когато тези гласове така или иначе са само, а, когато нямаме лица, а, какво правим с това? Защото това е част от проблема, с който живеем толкова много години. И какъв е начинът, всъщност ние да се освободим от тази хватка, на тази навидимост. Нали, това е нещото. Ние видими са винаги жертвите, видими са тези, които са пострадали, видими са тези, които са обявени като агенти, но другите не са видими. И всъщност ние живеем в това и в този, този, този примерно, отрязък от филм завършва с едно показателно ето, с един е, изпуснат израз на на държавна сигурност, който казва накрая «Абе тия са идиоти!» и това е само за тях. Но всъщност, това е нещо, което всъщност ние през цялото време сякаш повтаряме тези години, ние се занимаваме с жертвите, занимаваме се с и няко от, от, от страните присмисли и каза, вие си идиоти. Нали? Ето, и ми се иска, нали, без да знам какъв отговорът, просто да погледнем на, на този опит през цялото, през това, какво чувствам аз в момента, за да видим всеки от нас индивидуално, какви пътища може да намерим. Въпросът е сложен. Ние сме в нещо, което като че ли, не можем да решим успешно, но както каза и Весела, много добър знак е това, че страшно много хора работят в тази посока. Винаги съм казвал, колкото повече хора, толкова повече означава, че... Наше още се движи. И толкова не... по-дълъг фестивал. 4 дена, започнахте вчера до втори, точно деня на изборите. Днес на следяното децата и държавна сигурност. експериментален уркшоп с Диана Иванова, която чухме до преди секунди. Казвам благодаря и на Весела Ножарова, главен куратор благодаря. на фестивала Минало, не минало, вход, свободен. Проверете програмата. Има изключително интересни възможности да се потопите в.. Опита през изкуство да преодолеем травмите от миналото.